ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قد تقول الله الذي تساءلون به والأرحام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 أما بعد فإن أسرق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Ma'asyaral muslimin rahimakumullah Alhamdulillah Pada pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah Azza wa yang ada di muka bumi ini. Dan di sini kita berkumpul dengan tujuan yang mulia yaitu mendalami ilmu syar'i. Mempelajari sebahagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau mewariskan kepada umat ini, al ilmu Shar'i. yang apabila seorang hamba berusaha untuk meraihnya dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya maka itu menjadi wasilah baginya untuk dimasukkan ke dalam al jannah dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh al Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan "Barangsiapa yang selaq fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah jalla wa ala Memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Maashirah Muslimin rahimakumullah. Tema kita pada pertemuan di hari ini, insyaAllah taala, dalam tiga sesi pertemuan, mengkaji. Salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang kaitannya dengan menyikapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa. para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya berjuang bersama Rasulullah dalam mengajak manusia kepada jalan Allah Jalla wa ala jalan Islam As-siratul mustaqim sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang mulia di dunia dan di akhirat maka para sahabat itulah yang sepatutnya kita menjadikan mereka sebagai panutan kita berjalan di atas jalan para sahabat di atas bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah jalla wa ala untuk berjuang bersama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berjuang untuk menyampaikan ilmu kepada umat ini mereka itu adalah hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah kepada mereka. Maka berdasarkan bimbingan dan hidayah dari mereka, hendaknya engkau mengikutinya. Dan Allah Jalla wa ala berfirman waqul alhamdulillah wa salamun ala dan katakanlah alhamdulillah wa salamun ala dan keselamatan kepada hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri, rahimahullah, ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah subhanahu wa taala ini, "Wa salamun ala ibadhi ladin astafa" keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah subhanahu wa taala, kata Sufyan al-Thawri, rahimahullah taala. Hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para sahabat Para sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam Mereka lah orang-orang pilihan Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hidup bersama nabinya Sebagai bagian dari kaum Muslimin yang merasakan suka dan duka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan kesabaran mereka sehingga mereka pun meraih keutamaan dari Allah Subhanahu Taala sebagaimana yang akan kita terangkan nanti dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis yang diraitkan oleh Al-Imamu Ahmad dengan sanad yang hasan داري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. بليمة تكن إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hamba-hambanya. Lalu Allah Azza wa Jalla mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qalbu yang terbaik dari hamba-hamba yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun مُخْتَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَغَطُوسُهُ بِالرِّسَالَةِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قُلُوبِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ غُزَرَاءَ نَبِيِّهِ Yuqatilun ala dinih. Lalu kemudian Allah subhanahu wa taala melihat hati-hati hambanya setelah melihat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah mendapati bahwa hati-hati para sahabat adalah sebaik-baik hati. dibandingkan hamba-hamba Allah yang lainnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pendamping-pendamping Rasulullah dalam kehidupannya yang mereka berperang di atas agama Allah Subhanahu wa taala maka para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dikenal dengan perjuangan mereka, yang sangat gigih, yang disertai dengan kesabaran mereka di dalam menyebarkan dakwah Islam dan menyampaikan kepada umat ini Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang sahih. Pentingnya kita membahas tentang keutamaan para sahabat. Agar kemudian kita mengetahui. Kedudukan mereka. Keutamaan yang mereka miliki. Yang jauh lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan selain dari para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum. Dan faedah yang kedua. Mengenal keutamaan para sahabat. Agar kemudian kita. Memahami. Bahawa jalan yang hak Yang akan mengantarkan kepada. As-siratul mustaqim. Kepada jalan Allah. SWT adalah melalui jalannya para sahabat. Berjalan di atas jalan dan bimbingan mereka. Dan itu merupakan tanda keselamatan. Kemudian faedah yang ketiga. Agar kemudian kita mengetahui. Bahwa orang-orang yang mencela dan mencelca para sahabat Nabi. radhiyallahu anhum sesungguhnya mereka berada dalam bahaya yang besar dan mereka berada di pinggir jurang kebinasaan yang apabila mereka tidak segera sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala mereka akan terjatuh ke dalam jurang kesesatan tersebut yang mereka tidak akan mampu menyelamatkan diri mereka setelah binasa. Agar kemudian kaum Muslimin berhati-hati, terkhusus ketika mereka sedang membicarakan salah seorang dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak terjatuh ke dalam bentuk cercaan, celaan, pelecehan, merendahkan kedudukan para sahabat yang menyebabkan dia menjadi orang yang hina di dunia dan di akhirat wali azbillah Namun sebelum kita memasuki inti pembahasan tentang keutamaan para sahabat dan keadilan para sahabat radhiyallahu taala anhum penting bagi kita mengetahui siapakah yang dimaksud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga dari definisi ini kita akan mengetahui siapa yang termasuk dari kalangan para sahabat dan siapa pula mereka yang meskipun hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun mereka tidak tergolong ke dalam Sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara bahasa As-sahabatu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sahabat itu dari bahasa Arab As-sahabatu dan disebut pula ashabu maknanya sama dan ini berasal dari kata shuhbah yang artinya menemani. Maka siapa yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqad shahibahu. Berarti dia telah bersahabat dengannya. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah makna dari as-sahabah atau as sahabiyu atau sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam atau ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya memiliki makna yang sama yaitu sahabat nabi sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara istilah meskipun ada sedikit perbedaan dalam mengungkapkan definisi sahabat namun secara umum apa yang mereka sebutkan yang disebutkan oleh para ulama ketika mendefinisikan sahabat memiliki makna yang sama disebutkan oleh Badruuddin az zarkashi rahimahullahu taala dan beliau menisbatkan pendapat ini kepada mayoritas para ulama Bahawa yang dimaksud as-sahabi sahabat man ista'ma mu'minan bi Muhammadin wa sahibahu walau sa'ah Rawa anhu, Abdullah, bahawa yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah berkumpul bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna, wahai Sayyidul Ambi awal mursalin, dalam keadaan dia mukmin, dia pernah berkumpul. Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasahibahu dan menemaninya walau sa'ah walaupun sesaat, apakah dia punya riwayat atau tidak punya riwayat? Yang jelas dia pernah berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang mukmin. Maka dia termasuk dari sahabat Rasul salallahu alaihi Wasallam. sallam. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahawa yang dimaksud sahabi. Kullu man jalasan Nabiya salallahu alaihi wa sallam walau sa'ah. Siapa saja yang pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat. Wa sami'a minhu fama fauqaha. Dan pernah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun satu kata atau lebih. Atau menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perkara Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dan beliau yang terbaik dalam menyebutkan definisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapat ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama dari kalangan al-muhaditsin dan al-usuliyyin bahwa yang dimaksud sahabat as-sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'minan bihi islam siapa yang bertemu nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam keadaan dia beriman kepadanya dan meninggal di atas keislamannya. Sebagian juga menambah, man laqian Nabi shallallahu alaihi wasallam ya qawatan. Berangsiapa yang bertemu Nabi shallallahu alaihi wasallam di alam sadar, bukan dalam mimpi, dalam keadaan dia mukmin beriman, dan dia meninggal di atas keimanannya, maka dia termasuk dari. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang paling sahih yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi ashabi. Man laki yang Nabi, siapa yang pernah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan ini lebih bagus daripada ungkapan sebahagian yang mengatakan. Man ra'an Nabi. Ada yang mengatakan Sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi. Kalau dikatakan orang yang pernah melihat Nabi, di sana ada sebahagian para Sahabat sepakat bahawa dia bahagian dari Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dalam keadaan buta. Dia dalam keadaan buta. Maka dia tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau dikatakan sahabat itu adalah orang yang pernah melihat Nabi, lalu bagaimana dengan para sahabat yang mereka buta dan para ulama sepakat bahawa dia bahagian dari para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Rahimahullah Taala, salah seorang dari muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Bilal Ibnu Ummi Maktum yang mengumandangkan azan maka oleh karena itu ungkapan seseorang yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhatan pertemuan di alam sadar bukan di alam mimpi kalau di dalam mimpi, bisa saja orang sekarang mengatakan Saya juga sahabat Rasul Tadi malam saya mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu dia mengaku, saya sahabat Rasul Karena Sahabat Rasul adalah orang yang pernah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita mengatakan, tidak Yang dimaksud orang yang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Yang bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah masih hidup, di alam sadar, ada pun seorang yang melihat Rasulullah di dalam mimpi, meskipun, Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani, fa'inna syaitan la yatemathalubi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku itu. Syaitan tidak mampu menyerupai diriku, berpura-pura menjadi Rasul, lalu menyerupai bentuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaitan tidak mampu. Maka mungkin saja seorang bertemu Rasulullah yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, namun dia bukan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang bernama Ratan Al Hindi. Dia mengaku sahabat. Padahal dia hidup di masa telah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 500 tahun. 500 tahun kemudian hidup orang tanah Hindi. Lalu dia mengaku sebagai sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadza pendusta besar. Jadi harus melihatnya di alam sadar yaqadatan mukminan bihi dan dia beriman dia seorang muslim dari definisi ini ma'ashirul muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang kafir orang-orang musyrik Meskipun mereka pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sebagai seorang musyrik maka dia bukan dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uthbah bin Rabi'ah dan yang lainnya dari tokoh-tokoh kekafiran. Orang-orang kafir dan musyrik bukan bahagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam. Demikian pula halnya orang-orang munafik. Sebab orang-orang munafik mereka hanya beriman zahiran, secara zahir. Adapun secara batin yang terdapat dalam hati mereka, mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jalla wa alaa menjelaskan itu dalam Al-Qur'an al Karim. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu mereka mengatakan kami mempersaksikan bahawa engkau adalah rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui bahawa engkau adalah Rasulnya dan Allah azza wa wajal mempersaksikan orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Mereka hanya bicara secara lisan, mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di dalam batin mereka menyimpan kekufuran. Maka mereka bukan bahagian dari Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyirul muslim rahimakumullah. Dari definisi ini Kita bisa membantah orang-orang Yang mengatakan Bahawa di antara para sahabat itu ada yang munafik Di antara sahabat rasul Ada orang-orang munafik Kita mengatakan orang-orang munafik Tidak termasuk di antara sahabat nabi sallallahu alaihi Wasallam. Karena persyaratan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mat'ala al-Islam. Dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanannya. Meninggal di atas keimanannya. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar walau takhallalat radah fi al-sahah meskipun di antara mereka ada yang sempat murtad kemudian kembali segelintir orang maka dia tetap bahagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mukmin dan meninggal di atas keimanannya adapun seorang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia muslim. Namun dia tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bertemu Rasulullah. Maka orang ini tidak disebut sebagai sahabat. Karena syarat sahabat adalah orang yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hidup di zaman Rasulullah di zaman ketika Rasulullah masih hidup, dia hidup, tapi dia tidak pernah bertemu Rasulullah. Padahal dia mukmin, maka dia bukan bahagian dari Sahabat. Dia dari kalangan Tabiin, Tabiin khusus yang disebut Muhdram dari kalangan Tabiin. Mukmin Nabihi wa Ma Islam. Dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keislamannya. Maka tidak termasuk sahabat orang yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dia mukmin, dia beriman. Namun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia murtad. Dan dia mati di atas kemurtadannya. Wallahu a'dzabillah Naka dia bukan bahagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ubaidullah bin Jahsy. Ubaidullah bin Jahsy. Sempat masuk Islam. Lalu kemudian dia murtad dan menjadi Nasrani. Dan mati di atas agama Nasara. Dan dia ini dahulu suaminya Ummu Habibah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Demikian pula seperti Abdullah Ibn Khatal. Abdullah Ibn Khatal awalnya dia muslim lalu kemudian dia murtad dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Maka dia pun dibunuh dalam keadaan dia bergantung di kain Ka'bah dikiswah Ka'bah dibunuh sebagai seorang murtad demikian pula yang lainnya Rabi'ah Ibn Umayyah Ibn Khalaf yang mereka ini diketahui sebelumnya muslim lalu mereka murtad dan meninggal di atas kemurtadannya ada pun seorang yang sempat murtad Nabi SAW meninggal, dia sempat terpengaruh dia sempat keluar dari Islam, namun diajak untuk bertobat dan Allah Subhanahu Wataala kembali memberi hidayah kepadanya dan dia kembali ke pangkuan Islam. Apakah dia termasuk di antara para sahabat? Terjadi perselisihan dan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah mengatakan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa dia tetap bahagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia tetap bahagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti al ashath Ibnu Qais sempat keluar dari Islam namun dia bertaubat kepada Allahu jalalahu dan para ulama masih menganggapnya sebagai bahagian dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Ashad Nukais dan hadis-hadisnya diruaskan dalam kitab-kitab hadis. Maka definisi ini Mashiral Muslimin, rahimakumullah, definisi sahabat yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, jumhur ulama dari al-Muhaddithin wal-Utsulijin. Yang antaranya Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad Muhambal dan yang lainnya. Lalu kemudian bagaimana cara kita menetapkan bahawa si fulan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menyebutkan bahawa metode untuk mengetahui si fulan ini bahagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ditempu dengan beberapa cara. Cara yang pertama berdasarkan nas dari Al-Qur'anul Al Karim. Berdasarkan nas dari Al-Qur'an Al-Karim. Seperti misalnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ketika menjelaskan tentang kisah berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Madinah. Allah jalla wa ala berfirman, "Illan tansuruhu faqad nasarahu Allah. Id akhrajahu alladziina kafaruu thaniyatnaini idh huma fil ghaari idh yaqulu li saahibihi la tahzan innallaha ma'ana." apabila kalian tidak memberi pertolongan kepada Rasulnya sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menolongnya ketika orang-orang kafir itu mengeluarkan beliau mengeluarkan Rasul SAW dari kampung halamannya dan beliau satu di antara dua orang ketika keduanya berada di dalam gua Lalu temannya mengatakan kepada yang lainnya, La tahzan inna Allah ma'ana, La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala bersama kita. Siapa yang dimaksud di sini? Salah satu di antara dua orang. Satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama Rasulullah siapa? Abu Siddiq radhiyallahu an disebutkan secara nos dalam al-qur'an kerind bahwa dia adalah bagian dari sahabat nabi saw idiakululis sahibhi ketika beliau mengatakan kepada sahabatnya yaitu abu bakar radhiyallahu taala ini salah satu cara cara yang lain untuk mengetahui bahawa dia adalah bahagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan berita yang mutawatir Berita yang mutawatir dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menetapkan bahawa dia Bahagian dari sahabat Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Seperti misalnya tentang Abu Bakar Siddiq Mutawatir tidak ada yang mengingkari bahawa Abu Bakar al-Siddiq bahagian dari sahabat Nabi Umar ibn Khattam Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah Abdurrahman ibn Auf Sa'id ibn Zaid Sa'id ibn Abi Waqqas Talha Az-Zubair ibn Al-Awwam Mereka ini adalah para sahabat yang mashhur dan mutawatir mereka adalah para sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu al-ashara al-mubashsharon bil jannah 10 sahabat yang telah mendapatkan jaminan al jannah dari Allah subhanahu metode yang lainnya berdasarkan riwayat yang sahihah baik melalui jalur yang masyhur riwayatnya banyak meskipun tidak sampai kepada tingkatan mutawatir atau melalui jalur ahad yang menyebutkan dalam hadis tersebut salah seorang dari nama sahabat maka dia termasuk di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wa sallam seperti misalnya Al Hasan Al Husain yang disebutkan dalam banyak riwayat pertemuan Al Hasan Al husain dengan kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana diredakan oleh Imam Ahmad an Nasai dari hadis Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Al-Hasan Al-Husain adalah pemimpin para pemuda penghuni al-jannah. Dari sini kita mengetahui bahawa mereka dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Demikian pula seperti Ukasyah Ibnu Mihsan radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa telah diperlihatkan kepada beliau umatnya dalam jumlah yang besar. Lalu kemudian dikatakan kepada beliau, "Hadihi ummatuk." Ini adalah umatmu. "Wa ma'ahum alfan. la" وَمَعَهُمْ 70000 DAN yang bersama mereka ada 70000 orang yang mereka telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah tanpa melalui proses penghisaban dan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu mereka langsung masuk ke dalam al-jannah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-ciri mereka bahawa mereka adalah bukan orang yang meminta untuk diruqyah bukan seorang yang mengadu nasib dengan mendengarkan bunyi-bunyian atau sesuatu yang dilihat tatayur dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak berobat dengan cara kain wa ala dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nabi menyampaikan sabda beliau ini maka berdiri ukasyah radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ud'u Allah minhum doakan aku kepada Allah semoga Allah Memasukkan aku termasuk di antara mereka, menjadikan aku termasuk di antara mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Antaminhum. Engkau termasuk dari mereka. Engkau termasuk dari mereka. Maka ada seorang yang lain lagi berdiri mengatakan, Ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk bagian dari mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sabakal kabihah, uqasha. Engkau telah didahului oleh uqasha." Maka disebutkan uqasyah dalam peristiwa ini menunjukkan bahawa uqasyah bahagian dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan dalam hadis kedatangan seseorang seperti Diman Nuthalabah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada Rasulullah beberapa pertanyaan menunjukkan bahawa dia juga bahagian dari sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atau melalui persaksian seorang sahabat Melalui persaksian seorang sahabat Bahawa si Fulan Ini dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Misalnya dalam sebuah hadis Dia mengatakan Aku melihat Rasulullah bersama si Fulan Berarti menunjukkan Fulan ini Bahagian dari Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku melihat si fulan berjalan bersama Rasulullah, nah, berarti dia bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia seorang mukmin. Demikian pula metode yang lain untuk mengetahui seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan seorang tabi'i yang fiqih. Perkataan seorang tabi'i yang terpercaya. Misalnya, Az-Zuhri mengatakan telah memberitakan kepada Qusifulan dan dia adalah bagian dari Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita dari Tabi'i yang fikah yang terpercaya, bahawa Qusifulan bagian dari Sahabat, maka dia termasuk di antara Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbagai macam cara yang ditempuh oleh para ulama untuk menetapkan bahawa si fulan termasuk di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam. Mungkin ada yang mengatakan bahawa boleh jadi di antara yang disebutkan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun ternyata dia bagian dari orang-orang munafik dari mana anda mengetahui bagaimana cara anda bisa membedakan ini munafik, ini bukan munafik bukankah munafik itu adalah orang yang menampakkan secara zahir sebagai seorang muslim bagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa saja dia meruatkan hadis, padahal dia seorang munafik ini syubuhat Disebarkan oleh orang-orang Syiah, Rafidah, kaum Orientalis dan yang semisal mereka yang hendak meragu-ragukan kredibilitas para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adalah mereka ketiqaan mereka dalam merujukkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menjawab, kita menjawab bahawa yang pertama di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan ayat-ayat tentang para sahabat secara khusus dan menyebutkan ayat-ayat tentang orang-orang munafik juga secara tersendiri. Ada ayat-ayat khusus yang menjelaskan tentang kemuliaan para sahabat. Kedudukan para sahabat yang nanti akan kita terangkan insyaAllah ta'ala. Dan ada pula ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik Dalam suratul baqarah disebutkan, dalam suratul taubah disebutkan, Bahkan ada satu surah khusus yang disebutkan oleh Allah SWT yang disebut dengan surah Al-Munafiqun. Surah khusus menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik yang berbeda daripada sahabat Nabi SAW. Orang munafik yang dicerca dan dicela dalam Al-Quran Karim. Sementara para sahabat dijunjung tinggi, dimuliakan, diangkat kedudukannya oleh Allah SWT. Dari sini saya menunjukkan perbedaan Antara sahabat dengan orang-orang munafik Bahwa tidak ada Dari kalangan para sahabat nabi Yang disebut sebagai Orang munafik Tidak ada, semuanya orang-orang yang adil Kemudian Yang kedua Bahwa ayat-ayat Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus yang menjelaskan tentang orang-orang munafik pada hakikatnya itu adalah berita yang datang dari Allah untuk disampaikan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang munafik secara khusus dan perlu diketahui ayat-ayat munafik itu turunnya di mana? setelah nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah ketika di Mekah tidak turun ayat-ayat tentang kemunafikan kapan kemunafikan itu muncul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan semakin kuat kekuatan Islam dan kaum muslimin yang menyebabkan orang-orang munafik pun bermunculan. Dari satu sisi mereka takut akan kekuatan kaum muslimin sehingga mereka berpura-pura menjadi seorang muslim. Namun dari sisi yang lain mereka tidak meninggalkan kekafirannya. Sehingga tetap berusaha untuk mencari makar. Bersama dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik yang lainnya untuk menghilangkan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika itu. Oleh karena itu, tidak dikenal dari kalangan orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, tidak dikenal di antara mereka orang-orang munafik. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang meninggalkan sanak keluarga mereka meninggalkan harta benda mereka di Makkah yang mereka harapkan adalah keutamaan dan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka inginkan adalah menolong agama Allah dan Rasulnya mereka itulah orang-orang yang jujur ulaikahumus sadiqun للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضاه وينصرون الله ورسوله أولئكهم الصادقون maka orang-orang Muhajirin tidak ada satupun yang munafik berbeda dengan pemahaman orang-orang Syiah dengan alasan tidak mungkinnya dibedakan antara sahabat dengan orang-orang munafik sampai sebagian mereka mengatakan dua pertiga yang disebut sahabat itu orang-orang munafik dua pertiga lo masih kurang mestinya katakan semuanya kecuali segelintir orang dua pertiga berarti seper tiga masih banyak kenapa tidak semuanya sekalian kata mereka dua pertiga maunya seperti Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Uthman dan yang lainnya dari para sahabat yang mereka dari kalangan muhajirin juga dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Ya tidak mungkin. Orang-orang muhajirin tidak dikenal sebagai orang-orang munafik. Karena kemunafikan itu munculnya ketika di Madinah. Ini ma'asyirun muslimin rahimahkumullah. Kemudian orang-orang munafik ini jumlahnya dibandingkan jumlah para sahabat r.a.w. Sedikit sekali Dan orang-orangnya itu ma'ruf Dikenal Dikenal Saya beri contoh saja Kadang-kadang kita Dalam sebuah komunitas, komunitas pengajian Kelihatan itu orang-orang yang Sungguh-sungguh ketika belajar Ketika menuntut ilmu Kelihatan juga orang-orang yang Ay, Si fulan berpenyakit Diketahui, oh ini fulan, ya, ngambil ilmunya kemana-mana, misalnya, tak jelas, ketahuan itu, ya. Ketika bertemu dengan kita, oh, suasana lain. Ketika bertemu dengan yang lain, lain lagi suasananya. Maka demikian pula orang-orang munafik ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin bergabung bersama para sahabat untuk dianggap sebagai bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tetap saja ketahuan dari tanda-tanda mereka, dari sikap-sikap mereka ketahuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Muhammad, "Walau nasya'u la ara'inakum fala 'araftahum bi simahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qauli." Kalau kami berkenda, kami akan memperlihatkan engkau kepada mereka. Sehingga engkau mengenal sifat-sifat mereka, tanda-tanda mereka. Dan engkau mengenal mereka dari lahnul qawl, dari ucapan-ucapan mereka. Dari ucapan-ucapan mereka. Nampak. Siapa ini orang? Kepada siapa dia berkiblat? Bersama siapa dia bergabung? Ketahuan. Ketahuan. Dari mana? Dari ucapannya. Kata At-Tabari rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya beliau mengatakan, "Falat'rifannahum bi'alamatinnifaqidhahirah minhum fi fahwa kalabihim wa dhahir af'ali af'alihim thumma innallaha ta'ala dhikruhu arfahuhu iyahum." Kata At-Tabari rahimahullah bahawa engkau pasti mengenal mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kemunafikan yang nampak yang ada pada mereka yang bisa diketahui dari ucapan ucapan-ucapan mereka dan zahir dari perbuatan-perbuatan mereka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya tentang siapa-siapa mereka itu jadi ketahuan itu siapa orang-orang munafik itu adalah hal yang makruf diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diketahui oleh para sahabat jumlah mereka itu sedikit makanya disebutkan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhumah dalam riwayat Al-Imam Al Bukhari Hudzaifah ini dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjaga rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nama-nama orang munafik itu beliau tahu. Nabi saw menyampaikan pada Hudayfa. Apa kata Hudayfa? Ibnul Jaman terhadap Taala yang benar-benar mengetahui orang per orang dari mereka. Kata beliau, "Mabaki yaminul munafikin illa arba'ah. Tidak lagi ada yang tersisa dari orang-orang munafik kecuali sisa 4 orang. Sisa 4 orang. Ini menunjukkan bahawa Jumlah orang munafik sedikit ketika itu dan itu pun biasanya orangnya itu-itu aja. Wah, itu lagi. Ndak ikut salat jamaah. Ya eh, memang makruf, Ma'lum. diketahui. Wah, itu lagi ndak pernah ngaji bersama Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam. Ya memang itu. Makruf di kalangan para sahabat Bahawa mereka dari kalangan munafik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Diruatkan oleh lima Muslim rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan salatul jamaah. Tentang keutamaan salat al-jamaah. Bahawa salatul jamaah bagian dari sunnah huda Sunnah-sunnah hidayah. Yang apabila kalian meninggalkannya. Maka kalian akan sesat. Kata Abdullah bin Mas'ud. Menjelaskan tentang keutamaan salatul jamaah walaqad raaitnahu wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqan dan sesungguhnya kami melihat tidak ada seseorang yang tertinggal dari salatul jamaah pada masa itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang itu munafik yang jelas-jelas kemunafikannya perhatikan kata Ibn Mas'ud kami melihat tidak ada orang meninggalkan solat jamaah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada yang menuduh wah ini Ustaz menuduh orang yang tidak solat jamaah munafik semua. Pada masa itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan mengatakan tidaklah seseorang itu meninggalkan solatul jamaah melainkan dia adalah orang munafik ma'lumun nifak. Jelas kemunafikannya ketahuan. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis, mufassaf عليه, "Athkalu salatii' ala almunafiqin salatul isya wal salatul fajar. Lao yaglamun ma fihi ma laa towhuma waloh Salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang munafik, salatul isya dan salat subuh. Karena orang munafik itu mereka salat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk dilihat oleh orang sholatul isya gelap sholat subuh juga gelap kalau datang sholat gak ada juga orang melihat pada masa itu gak ada lampu seperti sekarang nah akhirnya mereka dari satu sisi ketakutan kalau sampai gak ikut sholat jamaah ketahuan kata Ibnu Masud orang yang meninggalkan sholatul jamaah ketika itu adalah seorang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya nah Qab bin Malik radhiyallahu anhu muttafaq alayh pada peristiwa tertinggalnya beliau dari perang Tabuk Beliau bersama dua sahabat yang lainnya Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'ah. Ketiganya akhirnya tidak ikut dalam perang Tabuk dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerintahkan kepada seluruh lelaki dari para sahabat Yang memiliki kemampuan untuk berangkat Tiga orang ini Masih berfikir Sampai akhirnya berangkat Kafilah Rasulullah SAW Untuk berjihad Akhirnya mereka tertinggal Maka Ka bin Malik Mencari-cari Beliau berkeliling kota Madinah Mencari-cari siapa yang bisa menjadi temannya jadi kalau kena hukum tak sendirian. Kata Kaab bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi "Fakuntu idha kharjtu fil nas, بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم, فطفت فيهم احزانني أنني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الدعفة. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berangkat. Maka aku keluar melihat kondisi manusia. Aku berkeliling di kota Madinah. Membuat aku bersedih. Karena aku tidak melihat orang-orang yang tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali salah satu dari dua orang yang memiliki sifat. Yang pertama adalah seorang lelaki yang maghmuson alaihi nifaq, yang jelas-jelas tenggelam dalam kemunafikannya. Jelas-jelas munafik. Berarti Kak Malik mengetahui Oh ini munafik, ini munafik, ini munafik Ketahuan Atau yang kedua Dari orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada mereka uzur Orang yang buta Orang yang pincang Yang tidak mampu ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam Walhasil dari riwayat riwayat ini Ma'asyirun muslim Menunjukkan bahawa orang-orang munafik itu jelas Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang mengatakan bahwa boleh jadi Yang dikatakan itu sahabat Ternyata dia dari kalangan munafik Itu tidak benar sama sekali Karena para sahabat itu jelas Dengan sifat-sifat mereka Tanda-tanda mereka Sebagaimana orang-orang munafik Juga jelas Dengan sifat-sifat dan tanda-tanda yang ada pada mereka Kata Syekhul Islam Ibn Tamir Ta Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya menghajat Sunnah. Wymbagi ayu'arf an al Munafiqin kahnu kallilina bin nisbati ilal Mu'minin. Hendaknya difahami bahawa orang-orang munafik itu sedikit sekali jumlahnya apabila dinisbatkan kepada kaum Muminin. Wa aktaruhum ingka syafahalu mayoritas mereka telah diketahui kedoknya telah terbongkar kedoknya. Lamma nazala fihimul Quran ketika turun Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan mereka. Jumlah para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Hajjatul Wada sebagian menyebutkan jumlah para sahabat yang hadir ketika itu sekitar 120.000. Jadi jumlah para sahabat banyak ada pun orang-orang munafik segelintir orang. Sampai Hudzaifah mengatakan tidak ada lagi yang tinggal, semuanya mati orang-orang munafik kecuali sisa empat orang. Artinya orang-orang munafik itu sudah ditunjuk hidung di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah diketahui. Sehingga tidak mungkin sampai pada masa kita sekarang ini di mana para sahabat telah menyampaikan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi lalu kemudian mereka tidak memberikan peringatan dari orang-orang munafik tersebut ketika mereka turut meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan yang berikutnya sifat para sahabat yang dikenal sebagai manusia yang faqih dan terpercaya dalam menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Ssalam. Para ulama sepakat bahawa seluruh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Ssalam itu adil, terpercaya dalam mewujudkan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam. seluruh para sahabat oleh karena itu kalau di dalam kitab-kitab para ulama khususnya kitab-kitab jarah Ta'dil, kalau disebut si fulan pernah melihat nabi sallallahu alaihi sallam atau dia pernah bersama rasulullah sallallahu alaihi sallam maka para ulama tidak lagi membicarakan tentangnya tidak ada lagi yang mengatakan oh si fulan fiqah Si Fulan bai' tidak ada. Kalau dia dari sahabat Nabi, tidak lagi dibicarakan. Disebabkan karena mereka adalah perawi-perawi yang terpercaya, yang penuh amanah, yang jujur terhadap apa yang mereka sampaikan kepada umat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. oleh karena itu Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak perlu di teliti kembali. Ini sahabat terpercaya, enggak? Tidak. tidak lagi diteliti. Kenapa? Karena seluruh para sahabat itu adil. Apa makna adil di sini? Al-Adalah Para ulama menyebutkan dimaksud al-adalah adalah satu sifat atau satu tabiat yang membawa seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga muru'ahnya, harga dirinya. Dan itu para sahabat radhiyallahu taala anhum secara umum memilikinya. Namun yang harus difahami, ketika kita mengatakan bahwa seluruh para sahabat itu adil, bukan berarti bahwa kita meyakini sahabat itu tidak pernah salah. Tidak pernah keliru. Karena para sahabat adalah manusia seperti yang lainnya. Bersalah seperti bersalahnya manusia. Kadang-kadang keliru dalam meruatkan hadis. Kadang-kadang keliru dalam menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang terjatuh dalam dosa para sahabat radhiyallahu ta'alahum. Oleh kerana itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan "Lau kana al-'azlu man la dhanbalahu lam najid 'adlan." Walaukan klu muznib adzlan, lim najid majruh. Walakin adzlan man istanab al kabair, wakand mahasinu akhtr min msauihi. Kalau seandainya yang dimaksud orang yang adil, yang terpercaya itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Berarti tidak ada orang adil. Berarti tidak ada orang, adil. Tidak ada orang yang adil. Karena siapapun Terjatuh dalam kesalahan. Kullu bani Adam khattah. Setiap bani Adam, pasti bersalah. Demikian pula kalau seandainya setiap orang yang melakukan dosa disebut orang yang adil. Berarti tidak ada orang yang tercelah. Ini sebaliknya. Semua orang apapun yang dia lakukan tetap dianggap sebagai orang yang terpercaya, orang yang adil, berarti tidak ada orang yang tercela. Ini juga salah. Yang benar kata beliau adalah seorang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Nah, mashyurul muslimin rahimakumullah Adapun dalil-dalil yang menunjukkan keadilan dan kejujuran amanah para sahabat sebagai orang-orang yang adil dan terpercaya dalam meredakan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa dalil. Di antaranya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasatan Sebagai umat wasatan, yang dimaksud wasatan di sini adalah udulan khiaran umat pilihan umat yang adil, agar kalian menjadi saksi terhadap manusia dan Rasul yang menjadi saksi atas kalian. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka, jalnakum ja ummatan wasatan, kami jadikan kalian. Ketika ini turun, kalian yang dimaksud di sini siapa? Para sahabat. Anhum. Kami menjadikan kalian sebagai umat yang adil. Umat pilihan. Yang akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan, dilakukan oleh manusia. Ini termasuk di antara dalil. Yang menunjukkan keadilan para sahabat. Demi ken pula firman Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini mereka yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Kalian ala sebaik-baik umat. Yang dikeluarkan untuk manusia. Maka Allah Jalla wa'ala menetapkan al-khairiyatul mutlaqah. Kebaikan secara mutlak Untuk para sahabat Rasulullah SAW. Maka kebaikan di sini. Mencakup amanah mereka. Keadilan mereka. Terpercayanya mereka. Kejujuran mereka. Dalam menyampaikan. Hadith, hadith dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam hal menyampaikan agama Allah, menyampaikan Al-Quranul karim kepada generasi-generasi setelah mereka. Demikian pula dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada Hajiul Wada' Setelah beliau menyampaikan khutbahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyuballighish-shahid minkumul ghaib." Maka hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Orang yang hadir di tengah-tengah kalian, di antara kalian, menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Dijelaskan oleh Ibn Hibban rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Tikad bahawa hadith Nabi sallallahu alaihi Wasallam ini merupakan dalil yang jelas yang menunjukkan kethikohan seluruh para sahabat Radhiyallahu ta'ala anhum kalau seandainya diantara para sahabat itu ada yang lemah yang tidak diperbolehkan untuk diambil riwayatnya pasti Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sampaikan Kecuali si fulan tidak boleh menyampaikan hadis. Kecuali si fulan tidak boleh menyampaikan hadis. Karena dilemah. Tidak. Ternyata Rasulullah SAW memberikan izin kepada seluruh mereka yang hadir. Dari kalangan para sahabat. Untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka ini juga menunjukkan adalatus sahabah. keadilan para sahabat. Kethikahan para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum. Oleh kerana itu, diantara yang ditetapkan oleh para ulama al-hadith, ul bahawa apabila ada sahabat yang disebutkan dalam satu riwayat, dan tidak diketahui siapa sahabat itu. Misalnya, ada seorang tabi'i fiqah, dia mengatakan, Akhbarani man sahiban alaihi wasallam. Ya. Telah memberitakan kepadaku orang yang pernah bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Tidak diketahui. Atau misalnya seorang tabi mengatakan hadras rajulun min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah memberitakan kepadaku seseorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang ini? Tidak diketahui. Kata para ulama diketahui atau tidak diketahuinya sahabat tersebut maka dia tetap diterima riwayatnya karena sahabat itu seluruhnya terpercaya wajahalatus sahabatila tadur sahabat yang majhul yang tidak diketahui namanya dan siapa dia tidak memudaratkan dalam meruatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal hukumnya diterima Namun sekali lagi, ketika kita mengatakan bahwa para sahabat itu jujur, terpercaya, bukan berarti tidak pernah keliru. Bukan berarti tidak pernah salah. Kadang-kadang keliru. Dan untuk menunjukkan kekeliruan tentu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, maka hukum asal riwayat dari para sahabat adalah diterima kecuali apabila ada bukti yang menunjukkan keliru para sahabat dalam meriwayatkan. Seperti contoh, mithal Aisyah radhiyallahu taala Beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka sungguh dia telah berdusta. Aisyah menyampaikan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada beliau Beliau tidak pernah melihat Nabi SAW di rumah Kencing dalam keadaan berdiri Ternyata para sahabat yang lain Hudhaifat ibn Yaman Pernah melakukan safar bersama Nabi SAW Lalu kemudian Rasulullah alaihi wasallam minta berhenti Beliau singgah di satu tempat Lalu kemudian beliau kencing dalam keadaan berdiri Hudhaifat ibn Yaman menetapkan Aisyah radhiyallahu talanha menafikan, mengingkari mana yang benar kita mengatakan tidak ada yang berdusta para sahabat tidak ada yang berdusta karena masing-masing dari mereka menyampaikan sesuai ilmu yang sampai kepada mereka Aisyah radhiyallahu talanha mengatakan demikian berdasarkan pengetahuan beliau beliau tidak pernah melihat Nabi saw kencing dalam keadaan berdiri. Ternyata ditetapkan oleh Khadijah bahawa itu pernah terjadi. Maka Khadijah Rasulullah telah memberitakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau terpercaya. Tak boleh kemudian kita mengatakan berdasarkan ucapan Aisyah berarti Khadijah ini pendusta. Tak boleh seperti itu. Tidak diperbolehkan. Karena beliau menetapkan Aisyah menafikan sesuai dengan pengetahuannya. Ini Maashirul Ikhwan Rahimakumullah. Direkkan dari, dari ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi saw menikahi maimunah ketika Nabi sedang berihram. Ketika Nabi dalam kondisi berihram. Kata ibnu Abbas. Maimunah. radhiyallahu taala anha menceritakan tentang dirinya yang dinikahi oleh Nabi saw. Bahawa Nabi menikahinya Ketika Nabi sudah dalam kondisi halal Tidak dalam kondisi ikhram Dikuatkan lagi Abu Rafi' Yang menjadi penghubung ketika itu Antara maimunah dengan Nabi SAW Mengetahui kondisinya Bahawa Nabi SAW menikahi maimunah Dalam keadaan halal Bukan dalam keadaan ikhram Maka keliru Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah tapi tidak diperbolehkan kita menuduh dusta dalam. Tidak boleh. Karena beliau menyampaikan sesuai ilmu yang sampai kepada beliau. Yang ternyata Maimunah sebagai pelaku dalam kisah tersebut memberitakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kondisi ihram. Ya, jadi kekeliruan kadang terjadi. Namun tidak diperbolehkan kita menuduh seorang sahabat keliru dalam meriwayatkan kecuali berdasarkan hujah kalau tidak ada hujjah, maka asal hukum riwayat para sahabat wajib untuk diterima. Asal hukumnya diterima riwayatnya. Seperti halnya asal hukum riwayat seluruh perawi sihah. Asal hukumnya diterima, kecuali dalam kondisi ketika kita memiliki hujjah yang menunjukkan bahawa perawi sihah ini kadang-kadang keliru dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Masyarakat Ma Muslimin rahimakumullah tentang keutamaan para Sahabat radhiyallahu taalaanhum sungguh sangat banyak sekali disebutkan di dalam Al Quranul Karim dan di dalam Hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagiannya telah kita sebutkan di mana Allah jallauala menjadikan para Sahabat Sebagai manusia yang terbaik, Umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia ini. Khair umat, uchrilin nas. Demikian pula, ketika Allah subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah al-Fatih tentang mereka yang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalulfirman Muhammad Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الطوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة Allah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala menerangkan Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersama Rasulullah? Siapa yang bersama Rasulullah? Para Sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan yang lainnya dari para Sahabat. Walladina ma'ah orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat-sifat dari mereka? Asyidda'u 'alal kufar. Mereka keras dalam menghadapi orang-orang kafir. Dalam peperangan, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ruhamaa bainahum. Saling merahmati di antara mereka. Saling kasih sayang di antara mereka. Tarawhum ruka'an sujjadan Engkau melihat mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa ruku dan sujudnya, ini memperbanyak ibadah, memperbanyak solat. Perhatikan di sini Allah Subhanahu Wa Taala memuji zahirnya para sahabat. Zahirnya para sahabat itu keras dalam menghadapi orang kafir, dalam berjihad melawan mereka, dan di antara sesama mereka para sahabat saling merahmati antara satu dengan yang lain. Ini sifat yang zahir yang dimiliki oleh para sahabat. Sifat yang zahir berikutnya. Tarahum ruka'an sujjada. Engkau melihat mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk di hadapan Allah dengan berukur dan sujud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan zahirnya para sahabat. Lalu ayat yang berikutnya. Allah jalla wa ala berfirman ya tatghuna fadlan min Apa yang mereka cari dengan amalan ini? Mengapa mereka bersikap keras menghadapi orang kafir dan saling merahmati di antara mereka? Mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Apa yang mereka harapkan? Ya tatghuna fadlan min Allah Allah Subhanahu wa taala Menyucikan hati-hati mereka Batin yang ada pada diri mereka Mereka mengharapkan dari itu semua Keutamaan dan keridoan dari Allah SWT Apa mungkin orang munafik termasuk di dalam ayat ini Mustahil Allah SWT memuji zahir dan batin para sahabat Sementara orang-orang munafik Batin mereka tidak suci mereka hanya menampakkan sebagai seorang muslim secara zahir. Namun menyembunyikan kekafiran. Namun tetap nampak dari perbuatan dan lisan-lisan mereka. Dari ucapan-ucapan mereka. Maka di sini menunjukkan. Bahawa para sahabat. Adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Allah SWT. Secara zahir dan batin. Tanda. Dan alamat yang ada pada mereka di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Kata para ulama, bukan yang dimaksud jidat yang berwarna hitam. Ada juga orang jidatnya hitam tapi fasik Tapi yang dimaksud di sini adalah nampak dari cahaya wajah mereka keluar. Menunjukkan keimanan mereka kesungguhan mereka dalam berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perumpamaan mereka itu disebutkan dalam Taurat dan juga disebutkan dalam kitab Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya tumbuh lalu kemudian semakin menguat dan semakin menguat menumbuhkan batangnya dan semakin menguat dan menjadi kokoh di atas batangnya yang mengagumkan para penanamnya dan membuat marah orang-orang kafir. Para sahabat keberadaan mereka membuat orang-orang kafir marah kepada mereka. Oleh kerana itu Imam Malik rahimahullah beliau berdalil dengan ayat ini beliau mengatakan man ghaz al sahaba fad kafir bi hadi al ayah barang siapa yang marah dengan keberadaan para sahabat maka sungguh dia telah kafir berdasarkan ayat ini marah syiah rafidah marah dengan keberadaan para sahabat kaum khawarij marah dengan keberadaan para sahabat radiyallahu ta'ala ma'asyiral muslimin rahimakumullah ini salah satu ayat Dan para ulama mengatakan siapa yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zahirnya dan batinnya itu menunjukkan bahwa Allah Huazza Wajal telah mengetahui kondisi mereka dahulu, sekarang dan akan datang. Karena mungkin orang-orang syiah mengatakan ya itu ayat-ayat tentang pujian terhadap para sahabat itu kan ketika sahabat masih hidup, setelah itu kan mereka murtad, sehingga ayat-ayat pujian itu tidak lagi berlaku. Subhanallah. Jadi dianggap mereka lebih ngerti daripada Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Ah 'alamu amillah. Apakah kalian lebih berilmu, lebih, lebih mengerti daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin Allahu Jalla wa memberi pujian kepada seseorang atau kepada satu kaum lalu kemudian Allah tidak mengetahui apa yang terjadi pada mereka? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memuji Menunjukkan pujian tersebut Yang menunjukkan pujian secara zahir dan batin Yang menunjukkan kesucian mereka Dahulu sekarang dan akan datang Kematiannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaannya Sama seperti Abu Lahab Sebaliknya Belum mati dia Allah subhanahu wa ta'ala telah mempunyai dia masuk Masuk neraka Tebet yada Abu Lahab, Watab. Ma'aghna anhu maluhu, ma'khasib. Syyasla naran. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Belum mati dia, sudah difonis. Karena Allah Subhanahu wa Taala maha mengetahui akibat dari orang ini, bahawa dia mati di atas kafiran. Dia tidak akan beriman. Maka demikian pula para Sahabat radhiyallahu anhu. Dalam surah Al-Fatih yang lainnya Allah jalla wa ala berfirman La qad raḍiya Allahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridhai kaum mukminin siapa kaum mukminin Siapa kaum muminin yang disebutkan di dalam ayat ini? Idiubah yunus katah tas syajarah. Ketika mereka membayarat wahai rasul di bawah pohon. Bayat ketika itu adalah bayat untuk bertempur melawan orang-orang kafir Quraisy hingga titik darah penghabisan. Ketika itu mereka membayarat rasulullah saw. Bayat untuk mati dalam membela agama Allah subhanahuwataala. Sungguh Allah telah meridai mereka dan Allah sebut mereka sebagai kaum mining dan Allah subhanahu wa taala mengatakan faalima ma fi qolubihim Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka Allah mengetahui fa anza lassakina taalehin lalu Allah menurunkan ketenangan dalam diri diri mereka. Apa mungkin orang-orang munafik seperti ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sanjungan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi dari Allah Jalla wa'ala terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di mana Allah Subhanahu wa taala menyucikan zahirnya dan batinnya. Zahirnya mereka siap berbayat untuk mati di atas iman Islam berperang sampai titik darah penghabisan ini zahirnya para sahabat batinnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alima ma fi qulubihim Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi An-Nasa'i dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulun naru ahad baaya tahta Tidak akan masuk neraka seseorang yang membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon ketika itu Tidak masuk neraka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini dengan wahyu di dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka. Menunjukkan bahawa hati mereka itu bersih. Suci. Bersih dari kekufuran. Bersih dari keinginan untuk murtad meninggalkan agama Allah. Bersih dari kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka sehingga Rasulullah mengatakan tidak masuk neraka seorang pun yang ikut berbayat. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon ketika itu Ini ma'asyiral ikhwat rahimakumullah yang juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum Saya kira sampai di sini insyaallah karena telah masuk waktu kita beristirahat untuk sesi yang pertama insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salat zuhur Wallahu ta'ala alam bersawab wa'akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh